Allah subhanu wa ta'ala është krihuat si i shive dhe i tokës. Êshtë e i cilin e ka krihuar ne që ne të adhurojmë të. Që ne të përkujtojmë të. Që zemrët tonë të mbushën të të tëtë me dashurin dhe përkujtimin dhe i ti. Ta përkujtojmë të me gojën tonë dhe me gjymtyrët tonë dhe duke adhuruar atë. Sot të flasim e lejnë Allah më dhëruar për përkujtimin e Allah subhanu wa ta'ala, që është pjesë a dhurimit dhe pjesë qëllimit për të të cilin ne kemi ardhë nuk të jetë. Allah subhanu wa ta'ala të ka të regurë për besimtarë të vërtet, sa ata që të sonë të përkujtimi e Allah më dhëruarë. Edhe kjo që të si u vje në tyre sepse ata e kanë të mbushu zemër në tyre me të dashurin dhe i Allahut më dhëruar Për ndaj dhe për kujtimi Allahut për ta është gjeja më e bukur dhe më, më lumturuese në këtë dynja Fëtë Allahut subhanu wa ta'ala në Kur'an Alledhine amenu wa tatu ma innu kulubuhun bidhikrilla Fëtë këta besimtarët dhe vërtet janë ata të të cilët të cileve u qëtësohën zemrën në përkujtimin e Allahut. Pasta i të regonë Allah i madhurur një realitet, i cili të qonë të përkujtimi, të qonë të qëtësimi qon zemrëve, dhe thotë, alabi dhikri la i tatu ma innu në kulub, thotë dhe me të vërtet me përkujtimin e Allahut të qëtësohën zemrën. Do me thënë, vetë me përkujtimin e Allahut të qëtësohën zemrën njëriutë, Allahu subhanu wa ta'ala është a i cilë e ka kryuar njëriun dhe është a i cilë e ka kryuar zemër njëriut dhe dhimë më mirë se shdo kush se cilë është a i e gjërë që qe, e qëtëson zemër njëriut gjithashtu Allahu subhanu wa ta'ala ka treguar në Kur'an se besimtarët e vërtet të cilët marin mësime prej kryjimit janë ata të të zilët e përkujtojnë Allahëm shumë. Thotë Allahë S.H.A., nësuën Ali Imran, inë fi khalqës samawati o e ardhë, wa khtilafin lejli o nëharë, la ajatin li ulin elbab, allëzine jëdhkuru në Allahën qiyama, u u kurru dhe u ala gjënubihim. Thotë me të vërtet në kryimin e qejeve dhe të tokës, ndërimin e nadët dhe të ditës, ka argumente për të zotët e mendje dhejë për atatët cilët e përkujtojnë Allahun subhanu wa ta'ala në këmbë, ullur edhe shtrirë, për këta njerëz ka argumente një qi edhe në tokë. Do me thonë atatët cilët meditojnë dhe përfitojnë për këtyrë argumenteve, janë atatët cilët e përkujtojnë Allahun subhanu wa ta'ala shumë, ndërsa të tjerët janë në rangun Në janë në rangu në kafshëve të cilët dëgjën një zë, por nuk kuptojnë se qëfar kuptimi ka i zë. Dhe asë sepse thuët. Gjithashtu ka të reguar Allah i më dhuruar, ndër cilësit e besimtarëve të vërtet, që ata e përkujtojnë Allahun, dhe nga përkujtimi Allahut atyru u dridhën zemrat, inë në mel muhminu në ledhine i dhe dhukir Allahu a gjilat kuluvuhum të të me të vërtet besimtarët janë vetëm atatë të cilët, të me dhëmë besimtarët të vërtet janë vetëm atatë të cilët, kur të i gjojnë e mëjnë allahut dhe kur përmendat allahu atyre, u të rënditë dhe u dridhën zemrat e tyre. A jeti vla për i tyre, shikoj e për të në tëndë dhe se për i cilit grupë jetë. A je prej atyre të cilëve ju dridhe në zemrat kërë përkujtohët Allahu? Apo je prej atyre të cilëve ju dridhe në zemrat kërë kujtohët dynjaja ose ndër një piesë dynjasë? Shikoje vetën të ndët anisa është herët parë se dhvi një dit që nuk të bëndë dobi logarite vetës të ndër. Gjithashtu, Allahu subhanu e ta'ala ka të rguar që përkujtimi Allahot është qëllësi i suksesit të, të shdo besimtari. A i sa edhe në luft besimtarët nuk kanë sukses, edhe të ka Allahot nuk arindot suksesin e tyri që përkohën për tyri në dujanë në ahiret, nësa ta nuk e përkujtojnë Allahot shumë, thotë Allahot subhanu wa ta'ala. Ja ju alledhina amanu idha lëqitun fjetën fethbutu, wadhkunu Allahot këthira, laallekum të flihun o ju që keni besuar, kur të takon një grupër miqë, që ndroni të fort, edhe përkujtojni Allahun shumë që të keni sukses. Përkujtojni Allahun shumë. Kjo do të thotë, që dhe në këtë loja dhurimi ka ishtë madhë, që është luft, luft anu të madhë, besindarit, duhet të përkujtoj Allahun shumë që të keni sukses. E jo më në punët dhe të njastë, të cilat janë e kundër të përkujtimit të madhë, sa nevoj ka njeriu ta përkujtojë Allahun në to që ai mos e harrojë Allahun që zemrat i mos shquidaset dhe mos vishet me perden e shquidasis. Ëndashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an sa ka treguar për poetët thot ushuara yetbeu humul gawum thot poetët ndigjen nga njerëzit e humbur Më pasë të regonë Allah i madhuruar që një për të cilë të poetë dhe është që ata o anë në humi e kullu në më në e faalun, thot që ata flasin atë që nuk e peprojnë, illë lënin e amenua, amenu, amenu sani, hati, o dhe kërullahi këthira, përveç atyre të cilët, kam besuar, kam bërë pun të mira dhe kam përkujtura Allah unë shumë për treguar që përkujtimi Allahot është qënë si suksesit të gjithë që është jenë këtë botë, edhe për botën në tjetër nëse dëshiron sukses të ka Allah subhanu wa ta'ala, bëhu për i atyre të cilët të përkujtojnë Allah subhanu wa ta'ala shumë. Më dje, Allah subhanu wa ta'ala në ka treguar në Kur'an, që ata të cilët marrën rrugën e drejtë, Dhe <tosolo> hecë në hapat e profetit sallallahu alaihi wasallam edhe e kërkojnë u zimin e vërtet janë atatët cilët të përkojtojnë Allahum shumë dhe atatët cilët besojnë ditën e gjukimit Thotë Allah subhanu wa ta'ala në Qur'an La qada kane lakum fi Rasulillahi uswëtun hasana Liman kane rrgjullahu ljumë al-akhira wa dheker Allah kathira Thotë Ka qënë shembu dhe mirë për juë Profeti sallallahu alaihi wasallam, do me thëm, për që të thënë shemb për ato që duan të ndjekin rrugën e vërtetë. Për kë? Për ata të cilët shpresojnë Allahun ditën e fundit dhe përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala shumë. Gjithashtu që tregon vlerën e madhe që ka përkujtimi Allahu subhanahu wa taala. Shtat Allah ta mm. i mëdhuruar, gjithashtu Uad dheke në tërti e dhe unë kur tërgohen tësë tësitë besimtarëve Tëtë uad dheke di në Allah këthi uad dheke ratë Aad dhe Allah, Nëmë, Më, Filatë, Ejaran, Aadhima Ka tërgohen që për besimtarët Tësiret kanë dhisa tësitë dhe për këtër tësitëve është që ata përkujtojnë Allah në shumë Ka pregatitur Allah i madhëruar për ta Falje dhe shpërbim shumë më Ka pregatitur Allah subhanu e ta'ala për Sotë Allah subhanu wa ta'ala, ja i valedhina amën u dhkuru Allah dhikan këtira, e kësh urdhër për Allah, për besimtare, që ata të përgojtojnë Allahun shumë. Këtë o ju që këni besuar, o ju që këni besuar, përkujtojnë Allahun shumë, wa sëbihuhu bukratë wa asida, dhe bëjnja di të spihë në mjëzë dhe mëramja.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 që nëzirë e njëve nga e rësire në dritë. Përse për nësagavar? Sepse ata e përkujtojnë Allah në shumë, këta besindarë të cire të urdhërën Allah, ta përkujtojnë Allah në shumë dhe të bënë shumë të sfi, nëzirë Allah në e rësire në dritë, për të trekuar që përkujtimi Allah shumë të shumët e ndihmon njëriu që të gjithë ullëzimin. A nuk e ndihërë vlajë vlaj ndërrua, nuk e ndihërë në shumë rastë, në jetën tëndë, në dëmjetë disa rrugëve, nuk di ku është e vërteta. A nuk e kërkon të vërtetën me qi dhe dëshion të adishë sepse kjo e vërtetë është a e që të të shpëtojt i në gjykim në zërë të qëhënemit. A i e drejtuar në të njërë Allahutë për të të dhëm të dhërtet, duke të, duke të, që të të hapi të të të të të të të të të të të të Kjo është qëllës i bëzër, qëllës i në keni të përgujtimi Allah subhanu wa ta'ala të kajin cili që son të sonë zemët e besimtarëve. Gjithashtu ka thënë Allah subhanu wa ta'ala në Quran, dhe kjo është një ajeti cili në dëvërtet në zirët përlarat shumë njërzve, dhe të regon të menë dhe tyre, të fëtë Allah subhanu wa ta'ala, wa i dha dhukirë Allah wahtahu shme ezzet kulubu lëdhine la ju minuna bil akhirat. Ua i dhe dhe kira ledin e minduni, i dhe u mjes të pëshirun. Kur përkujtojët Allah i vetëm, atyre ju mblidhe dhe ju më gushtohen zema dhe lëkurat atyre, atyre të cilë nuk besojnë ahiret të të të tawë, suha në ta. Edhe kur përmandë të të kushtje të përveçti, atyre gëzohen. Bëja përkujtojtën vetës, kur jemi gëzuar. Kur përkujtojtë Allah i madhëruar, Apo kërë përkujtojë dynjaja Nësë dëshiron të adishë vetën tënde Shikojë vetën tënde me dynjaja dhe përkujtimin o vahët O, Thezer Ka shumë njërës Se cilët nuk durojnë Për 10 minuta A ose 20 minuta Qopë të gjusë morë një hytëbe Ndërkojnë që ata e të gachën Të rinë në orë të ta Për parë televizore Po mërzitur Qëpër të rekon kjo? Kjo të rekon Që këta njërë qetcohen me shumë të përqojimit dynjase të përqojimit të Allahu subhanahu wa taala. Murzitët kur përqojtohet o mby më dhëruar. Bezdisët i duket kohë gjatë, ndërkohë që harxojnë në orë të tërë ndih. Me gjëra të kota, me gjë të dynjase, të përqojimin e çdo gjë që ndonë dynja, e megjithatë nuk i duket njerëzit që ka harxuar kohën, nuk i duket se është lodhur, madje i është frejeset, nuk e zënës gjumi ndërëse kur vjenë gjami dhe përkujtojnë të lojë më dëruar, shikon orën, karasë shfrynë, dhe kjo, o mamë në ruaj të shenjo e mirë për njeriun. Dhe kjo është një prej, prej cinsive të mosbesimtarve, të cinden shumë njerës dhe kanë trasëguar, kur kanë hyrë në fe, prej një gjahinjetit, dhe u kanë ngiru kjo dhe cinsie, cinsia që njeri u e përkujtojnë o mamë shumë pakë. Ëpërkujtohom almë nën pak, madje nuk e duron dot përkujtimin e Allahut dhe kjo është për hirin e së şeytanit. Sot kur përkujtohet Allahi vetëm aty u mbushton në zemrën atë kur përkujtohet çdo gjë tjetër për vështi, ata gëzohen. Mshuj janë shumica njerëzë sot vëllezër. Nuk flas për ato që në rrugëve, ata nuk e duan dë të thonë emrin e Allahut, po flas për ata që vin në xhami. E shikon njeriu të dacesh të shkojë nëpër kafene të rrimë orë të tëra për të bërë muhabet ndryshme, të ndryshëm dhe nuk e gjend të gatshëm për të djuar një mësim. Të vjen edhe të thotë, po unë e di këtu se duke harruar ai që sa sa gjëra ai ka djuar 10 herë, më shumë se ti dhe nuk lund duke djuar 10 herë të tjera, sepse zemra e tij është mbushur me dashuri për dynjan dhe jo me dashuri për Allah subhanahu wa taala. Edhe që është e ndezë është, si që të një fjallë a rabët, Okullu i nëjnë in bimafi jenë bëhë. Thonë, të gjithdo e më, dësë përkallën nga jashmë atë që ka përbrenda. Kush ka të ashurin dhe Allah përbrenda zemë rësti, a i kërkon dhe të shonë të përkujtojë Allah në shumë. Edhe kush ka pak të ashurin për Allah në e përkujtojë pakëtë, edhe kush ka të ashurin për të janë shumë, në gojë e Edhe rehati e ti të ditë të dyna të pukutimit të dynjasës. Kur dashjkohë vetën tënde edhe llogaritë përpara se të vje ditë që do pendosh për një të sviqë që nuk e ke bërë, edhe për një herë që nuk e ke thënë elhamdulillah, edhe për një fjalë bismilla që nuk e thua, ose edhe për më shumë se kaq, ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që shpërblye mi dhekret të shum i madh tek Allahu i mëdhëruar. Ma di profetis Sanallahu alaihi sallam Ka të reguar një hadith Dhe u ka thën shokve të vetë vet, Të cilit të ke ejetë surpran një mali Si li që është gjumudan Dhe u thët sebe ka U thët profetis Sanallahu alaihi sallam Sebe ka në më fërridun I thët kaluan Jo a pare kaluan dhe të vetëmit I thënë O i dërguja Allah Kush janë të vetëmit Fa Ata që e përkujtojnë Allah unë shumë Ata që e përkujtojnë Omao në shumë Këta jënë ata të vedh Më të cilët i ka veçur Omao subhanu wa taala Sepse ata gojnë Në të njënë kanë të njohë Më përkujtimin Omao të prende dhe Omao I dohë ata dhe i përkujtonë ata Në grupin e nartë me lajke dhe Si shtotë Omao subhanu wa taala Në hadithin kudësi Unë jam më robin tim Unë jam më robin tim Dhe jam tek mendhimi i ti dhe jam më të përderi sa i më përkujtojnë mua, dhe nësa i më përkujtojnë mua në vetën e ti, unë përkujtojnë atënë në vetën time, edhe nësa i më përkujtojnë mua në një grup njerëzish, unë përkujtojnë atënë një grup më të nartë sa ta. A do më jafëton të si shpëvlim për njeri u të lezër, për shpëvlimin e përkujtimit o nga otë, që vëtën pjesë mare në të vëndë kur përkujtojët Allah i më dhëruar është ka kërfarën e gjunabë dhe zbëjtën e mëshirës Allah subhanu wa ta'ala sepse profetit sallallahu së alai sallam ka të reguar që Allah i më dhëruar ka disa me lajket të cilët bredhin në për tokë bredhin në për tokë edhe kërkojnë me gjilisët e dhikrit kërkojnë me gjilisët e dhikrit kur përkujtojët Allah subhanu wa ta'ala Edhe kërgjën një mezhlisë, razër dhe, dhe e janë një gjithë të mezhlisë. Edhe mblidhin me lajket dhe e në qelën të njësë për të të gjuar përkujtimin Allah subhanahu wa ta'ala edhe u dhëtë Allah e më dhëruar, ju bëj ju dëshmitar që i kam falur të gjithë atë qanë një të mezhlisë ku përkujtoha të emrim. I thonë, o oh Allah, ndërta ishte një person që erdi ka limthi dhe nuk ishte për tyre i thotë Allah subhanu wa ta ta në të gjithë së bashku, edhe nuk, nuk humbet për e tyra as kush e ishte pjesmarës me ta, edhe pse e ishte kalimtar. E jo ma i cilë e përkujtonë Allah subhanu wa ta ta shumë, në mgjeze në mbramje, në agim dhe në ngrysje, në drejk dhe natën, kur fle gjumë dhe ku zjohet, kur ha dhe kur maron në grëndjen, kur hymë gjami dhe kur ten nga gjamia, dhe falet për Allah dhe i lutet ati, Më dëvërtet që a i ka ishtë problem shumë mafë të këllahu edhe më ritoj që tjetë përmijqëve të allahë të cilët i a fornë allahë të këllahi përveç të tjerve, ju së allahë në bëjë për tjere. Më hamdëllahu, salatu, salamu, rësullu, lë alani, ju, sëhmi, jë gjëmëjni. Lezën dhe ruar, thëtë allahë, suhënë, ta'ala, ja juhellitina, amanu, Në të lëhëkëm mallkimin tuaj dhe fëmijët tuaj nga kujtimi i Allahut. O menjëse çdo ai që këtë bën, ata janë humbës. Patoj që keni bësuar të mos ju shqetësoj Juve, familja juaj dhe pasuria juaj nga përkujtimi i Allahut. Dhe kush e bën këtë ai ka për të përshkatoruar. Domethënë, ato personat të cilin e shqetëson familja dhe pasuria Nga përkujtimi Allah të i ka përten për të shkatëruar Dhe dhe këtë regon Për blerë në larë që ka përkujtimi Allah Subhanu wa ta'ala Me të gjitha loet e ti Dhe lënje e ti Shkak për shkatërimi në njeri Në ahiret Allah në ruet Profetjë sënë Allah Për t'inzitur sahabët Që ta të përkujtën Allah subhanu wa ta'ala Sa më shumë u thot A tu të reguju një vë për punët më të mira tuajat për punët më të mira, dhe punët më të pasra të kësundu si juaj, të këzoti juaj, edhe për ato të cilat kanë gradë dhe më të darta të këllohu subhanu wa ta'ala, të cilat janë më të mira se shpenzimi ari dhe argendit, të cilat janë më të mira edhe se luftan luft lufta, Allah subhanu wa ta'ala, i than sahabat pojë dhe lure Allah tha, më mirë se gjithë thosh për kujtimi Allah subhanu wa ta'ala, sepse si që të reguam dhe zërë, Përkujtimi Allahut është qëllë si i shdo suksesin dë një dhe në ahiret. Qëllë si i shdo suksesin dë një dhe në ahiret. Ma di Allah subhanu wa ta'ala ka të rëgurë se Jënuzi a.s. Shpëtoj nga barku i peshkut në rësirat e thellat e detit nga që hi ishte prej atry që përkujton të Allahum shumë. Fëllu la enëhu kanëm i në lëmusebbihin. Le lebi të fi batëni hi i në jemi u barathunë tështë të si kur a i mësë kishtë e qëmë pra e tyre që bërën shumë të sbi do qëndronë të në barë në peshku dhejë ditë dhe dhe në rinjallis do më thëmë për këtimi Allah, u të lezër është kakë që njerë ju të shpëtoj nga vëshërësit e dënyas gjithashtu edhe nga vëshërësit a heretit po vëlezër a dini se dhe trurët dhe kurët qajnë Për të përkujtuur Allah Suhëna Ta'ala Të regohet se në kohë në Profetis Sallallahu Aleyhi Vesillem Shko një grua të i Profetis Sallallahu Aleyhi Vesillem Edhe i thot O i dërgurit Allahut Unë kam një shërbetor i timi cili është marëngos Edhe kam dëshirë të të bënjë një, një mëndër Edhe e thot Profetis Sallallahu Aleyhi Vesillem bëjë Edhe bënë me tre shkallë mëndërri Për parë se të bëshë më mbejrë, profetës sëllem që ndronë të dhe ulej të një, të një degë palme, të ka jo ulej dhe afrësaj që ndronë të kurman të hythben. Më pas e la degën e palme dhe si ishtë në gjami, i ishtë një drungë i madhë palme, edhe shkoj të këmë mbejrë. Hadithë është i sahtë. Hadithë i të rëgonë thotë që mbasiku profetës sëllem dëgjua njerëz të qarë prejnë prejnë Për e trungut të tëpemës, dhe gjojnë një të qarë, thëtë, si rënkinë fëmijë, dhe dhe shkujë profetisë sallallahu a.s. dhe e përqafojë, edhe u thasahatve, këtë trungut për qante, sepse u largoha për e ti dhe dhjonte për e mejë për kujtimin Allah, subhanu wa ta'ala. Thët për, për, për kujtimin Allah, më dhëruar të, të cilin e një dhjonte. U dhejë dëtrungu i pemës që kanë kur përkujtohet Allahu i madhëruar dhe qan sepse nuk do përkujtohet Allahu më mintë po zemrat tona aq gur janë sa nuk qajnë nga përkujtimi i Allahut dhe nuk udrithen nga përkujtimi i ti. tij a nuk e shikoni sa e mjeruar gjendja ju A nuk e shikoni se ku kemi shkuen, qëfar gjende kemi shkuen nga gjunave të shumë dhe janë nëzirë zemrët dhe përkujtojnë o të ngohë, subhanohet alë, dhe nuk të rëndik në zemrët parë. E gjithë kjo bjen nga shkujdese nga përkujtimi Allah dhe nga gjunave të shumë dhe që bën njeri ju, nusë Allah në më dhëruat në e falë gjunave dhe, dhe dhe bëjë për e të të të cilët të përkujtojnë Allah dhe sh So fundi, se fundi, trasmetohet se jahjeb në Zekerijen e urdhërojnë Allah i madhëruar që ta urdhërojnë u metin e vetë për 5 djera. Këta hadith e ka tërgur profetës së nëllori, se nëndër shkët nësakht. Edhe vënohet se të pak jahja, edhe i shko në njësa a.s. dhe i dhëtoj jahja. Ose shko tërgur njërëzve të gjitë ka urdhëruar Allah, ose të shkojnë nësutemë edhe u thotë, dhe i thotë Jahja, më shkothën se përshkove ti kam përisa të më dënoj muë Allahumë. Edhe atyre shkonë Jahja, edhe i mledhë gjithë njërës një gjamit madhe, mledhën të gjithë, a i sa ule njësa për tyre dhe të dritarës nuk ishën kutrini. Edhe u thotë atyre, Allahum ka urdhëruar për për për zjera, edhe m ka urdhëruar të atë regojë atë juve që ju ti zbëtoni ato. Edhe u thotë Ju do them të mos i bëni Allahut shok. Edhe shembulli i atij personi i cili i bën, i cili i bën Allahut shok, edhe aty robi që i bën Allahut shok, është i shembulli i një personi i cili bën një skllav. E blen në parën e vet. Skllavi do t'i thonë atij puno dhe më jep rezultatin e punës mua, sepse është por në ti. Edhe skllavi punon dhe ai jep rezultatin e punës dikujt tjetër të të këshurë shemë për një ati personi të cilë e ka kryuar Allah, Allah e kunizën, në fundë farë e shkën e udhëronë dikët jetë e përveç Allah e madhururë. Pasaj të të nga udhëruar, Allah e madhururë që të themë që kur të falënë i mos e këthejnë i kokën djathas dhe asmajtas. Por për qëndroni dhe drejtoni namazin tu e sepse Allah e madhururë është për balë ati që falën dhe fytyrën e ti, për derisa ai nuk kthehet majtazë dia. Gjithashtu thotë, më ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala për ta agjëruar dhe më ka urdhëruar ti urdhëroj juve që ta agjëroni. E thotë se shembulli i atij personi i cili agjeron është i shembulli një personi i cili ka një qese me parfum me misk në në xhepin e tij. Edhe shku një grup njërëzisht të gjithë njërëz në djenë ere e mirë të titët Edhe ere e mirë që vjen për e gojës a gjëruësit është me mirë të kalman subhanu e ta ala Dite në gjukimit se ere e miskut Edhe e katërta Thot më ka urdhërua Allahu për të dhënë sadaka Edhe që të them ju e tjep një sadaka Edhe të shembul i sadaka tjep një riu është si shembul një personit të cilin e marin disa rëmiqë për të vraratë Edhe në momenti që duen të i presin kogen, a ju thot, unë jam gade të jabë gjithë pasurin time që të, shpët, të shpëtoj dhe mos mbris. Edhe ata bjenë nga kërë dhe u jepë gjithë gjithë që posedon. Edhe kjo është shembën dhe njeriut. Dhe më thërë, që njeriut ma të sadakas shuhën zemrimin e Zotit. Ka thëmë profetisë në Allah, sërën në fatitën e sakë, sadakaja shuhën zemrimin e Zotit. Sadakaja ruen njeriut nga vdekë e keshe është von njeriu nga vdekja dhe nga çdo rrimi i sigurt në xhenem. Edhe s'fundi i thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem që ka treguar Jahalayn selam, qoftë më ka urdhëruar Allahu të përkujtojmë Allahun shumë, edhe shembulli i atij personi i cili e përkujton Allahun subhanahu wa taala, është er, si shembulli i një personi të cilin i foje ndjekar miku. A desh konstruhoi një kështjellë të fortë në të cilën nuk ka nga hyr armiku, kështu si shembulli i atij i cile përkujton Allahun shumë, ai ishi mbrojtur prej Allahut subhanahu wa taala, prej armikut të tij që është iblisi dhe ushtria ti. e tij. Allah subhanahu wa taala ka treguar vëllezër, që largimi nga përkujtimi i Allahut bëhet shkak i njerëzit të hyj iblisi ti ju shejtani e dhat ta zaptoj ata po to me ja shuan diku rahmani ngqydhuneu shejtana fa huwa lahu qarin fot dhe kush do tësohet nga përkujtimi allah ne i vendosme ati nje shejtan dhe ai esh per te shok do me than sa mo pak ta perkujtoi allah njeriu sa mo lar perkujtimi allah te shaq me afër shejtanit edhe aq me i pa mbrojtur edhe për këtë rezultat që i konë shumë njërë të si në të ankon dhe buhe dhe ka probleme, ka në qëtësime, më radhëm dhe më të më të më të më të normalisht normalisht sepse ata nuk e mbrojtur nuk të kështia në dhikrit o baut ata e ja ka në në portën hapur shëjtani që të fyëjt darin trupat të të të si doja i të gjera janë dhe zër o miku i o baut, o miku i shëjtani të kytë Kushe përkujtonë Allah unë shumë dhe edhe me mishtë Allah unë dhe prejtyre dhe kushe përkujtonë Allah unë pak, ati do t'i vendosë Allah unë një shejtan që do bët vikmeta edhe do të të rejgjëtë në gjehnem. Allah unë eru nga zerit gjehnemit, në lërgjok në hilet e shejtanit edhe në bët për atyre që përkujtonë Allah unë shumë, Allah unë shumë dhe vikmeta.